Jó estét kívánok! A Klub Radio Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Rendszeresen vannak rendhagyó adásaink, mondhatjuk az is, hogy ennek az adásnak az egyik sajátossága, hogy rendhagyó adás van. A mai az különösen rendhagyó, hiszen nem egy vendégünk lesz, hanem három, és ezúttal nem a kedvenc zenékről fogunk beszélgetni a vendégekkel, hanem arról a pályam, olyan pályaművekről, amelyeket Önök még nem is olvashattak, hisz néhány nappal ezelőtt hozta meg a Petridi kuratórium a döntést, hogy kinyerte meg az idei petridi így mai vendégeink. A shortlistesek lesznek. Először Szabolcsi Viktóriával fogok telefonon beszélgetni, utána pedig itt van a stúdióban Báliti Csaba és Kömlei Horváth Boglárka, ők lesznek ma a vendégeink, ami egy különleges helyzet. Azt hiszem, hogy olyan emberekkel beszélgethetünk, akiknek a szövegeit még nem ismerhetjük, és ez is egy lehetőség arra, hogy megismerhessük őket. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor itt is van már a vonalban Szabolcsi Viktória, Haló jó estét! Jó esetét kívánok, itt vagyok igen. Szervusz, ha megegeded, akkor tegeződhetünk meg, nem találkoztunk személyesen, így még ezt a formális kérdést se tudtam feltenni. Igen, igen, tegezíthetünk igazán. És tegnap a diátadon se tudtál közvetlenül személyesen részt venni, Svájcban vagy, és Zoomon jelentkeztél be, és az egyik ott lévő arra spekulált, hogy te német Svájcban vagy, mert hogy a függöny az jellegzetesen olyan, ami Svájc-németek lakta területén divatos. Meg tudod erősíteni ezt a függönytani észrevételét az egyik ott lévő vendégnek? Ez nagyon-nagyon szemfüles volt az észrevétel, gyakorlatilag a határon, tehát ez a, a Freiburgban élek, a, a, a francia és a svájci, tehát a német-svájci nyelvterület határán gyakorlatilag a Rösti de egyébként német, német területen dolgozom. Mióta élesz nem? Svájcban? Hú, több mint 10 éve már. Hoppa. Igen. Ugye a verses kötetet kéziratának az a cím, hogy ősszel néha még rep, nekirepülünk a falnak, és mivel ennek a kötetnek a szövegszervezőelve különböző eredetmítoszok, teremtéstörténetek, illetve ennek az egész mitopoetikus megírhatósága, azért adja magát a kérdés, hogy mi az eredet ennek a kéziratnak. Ugye a laudációba is kiemelték, hogy korábban tőled személyesebb más jellegű verseket lehetett olvasni uh -huh. folyóratokba, ez pedig egy meglehetősen tematikus kötet. Én nem nevezném konceptnek, de minden esetre nagyon erősen az, amit én az előbb így próbáltam meg szavakkal körülírni. Egyrészt egyetért egyetértesz ezzel a leírással, és hogy mi a forrásvédéke ennek a kötetnek? Igen, ez, ez teljesen így van. Tehát én Nekem volt már egy első, vagyis van, mindig van egy első kéziratom, ami, ami teljesen személyes versekből áll. Um, és uh, ezzel dolgoztam, amikor hirtelen, nem tudom, beugrott az az ötlet. Uh, igazából a, a Gézslán Lászlónak a villanóporban olvastam egy, egy, egy ciklusát, ahol afrikai um, kocokból építkező szövegek vannak, versek, um, és ez adta igazából az ötletet, hogy voltak nekem hasonló verseim, és, és ez, ez indította el gyakorlatilag ezt a hátkoncepciót, vagy, vagy tematikát, igen, nagyon elkezdtek el foglalkoztatni a, a csillagmitológiák az eredeti mítoszok. Nagyon sokat olvastam, ehhez is egy, egy, egy fantasztikus időszak volt egyébként ez a maga az írás, teljesen flóban voltam, tehát ez, ez adta az, az, az ötletet. De ezek a mitoszok már előtte is érdekeltek, csak arra nem gondoltál, hogy ez költőileg megformálhast, vagy ez az egész így együtt jött? Nem, a mitoszok mindig is érdekeltek, de, de, de tulajdonképpen ez. Nem tudom, engem az, az, az érdekelt nagyon, hogy, hogy ugye 10-20-30 ezer évvel ezelőtt is az emberek mindig nézték az eget, meg nézték a csillagokat, és hogy, hogy, hogy nagyon sokszor uh, ugye mi is ugyanazt csináljuk, és ott vannak mögötte a, a, a mi ismereteink, amikkel nyilván teljesen más, de hogy, hogy ez az, az érzés az ugyanúgy megvan, hogy, hogy nézünk fel az ismeretlenbe, és, és szeretnénk uh, érteni. Igen, tehát sokkal több van de mögött szerintem, tehát az is, hogy, hogy ami, ami az embereket összeköti, ami minket összeköt az őseinkkel, ami elválaszt, tőlük. Igen. Itt a, a kötet végén van egy ilyen utószó is, ahol jelzed is, hogy mely népeknek, vagy kultúráknak a mitoszait fel Afrikától, Ausztrálián keresztül, Japán, Román, Szláv, mind, minden van itt gyakorlatilag, Igen. hogy ezek közül van -e olyan, ami mondjuk egy személyes kedvenced, vagy mondjuk a szívedhez a legközelebb áll ezek közül, a hát mitológiák közül? Nekem a, a roma mitológia volt egy teljesen új felfedezés, ebből két vers is van a, a kötetvervezetemben. Ugye a Gondruá, ez a, a, a, a, a német címét adtam, ennek a kifejezésnek a, a, a vonulási nyugtalanság, ezt uh -huh. majd fel is fogom olvasni, a másik pedig a Holló című vers, tehát nekem ez, ez volt, mert annyira, annyira, annyira kegyetlen ez a világ, és annyira nagyon-nagyon bevont. Um, tehát ez volt a kedvencem. Ugye a laudáció is, meg te magad is úgy beszéltél a, a másik köteted tervedről, meg erről a kötetedről, hogy az a személyes, ez pedig akkor talán a nem személyes, de gyanítom, hogy azért ez is nem tud nem személyes lenni. Miképpen tükröződik Szabolcsi Viktoria ezekben a csillagmitoszokban vissza? Te mennyire találkoztál kvázi saját magaddal, amikor ezt a kéziratot elolvastad? Fú, ez, ez nem kérdés. Ez a, a jónak a, a szinonimája, remélem, Svájcban. A, a mitológiai része az, az um, tehát a, a nyelvezettel igazából um, próbáltam egy olyan, olyan nyelvet uh, találni, egy más is egyébként mint, mint, mint akkor, mint a személyesebb verseim tehát sokkal szerintem egy, egy, egy, egy, egy csupaszabb nyelv uh, ez a megszólalás és um, uh, próbáltam hát igen, a nyelven egy egységes nyelvet találni ehhez a, a tematikához és a, a végén, ugye a közöttemnek a végén a, a személyesebb uh, hangvétű versek is, ez már, ez már, az már én vagyok jobban, <gül> Tehát abban már jobban benne vagyok én is, az pedig, az pedig sokat ugye foglalkozik ez nekem a kedvenc témám, mint is a, a, az elmúlás, a veszteségek, a, a, a halál, tehát, az, amit a ember egymással meg tudja tapasztalni. Az Utolsó ilyen kvázi kérdés, aminek nekem a Vörös Sándor is eszembe jutott a kötetedet olvasva, és nekem ez a nagyon szép strófája, hogyha a pokorra jutsz, legmélyére térj, az már a menny, minden körbeír, mint ha nálad is ez a körforgás lenne, uh -huh. és az a több eszem, első szemén nagyon izgalmas, hogy éppen kiket is jelöl a te verseidben. Uh -huh. Ez nem igazi kérdés ez, volt, e bocsánat. <gül> ez most ezt ez pont nem ugrott volna be, de ez egy nagyon igen. Nagyon akkor viszont most hallgassunk az meg az néhány verset, akkor az ősszel néha még nekirepülünk a falnak című kötett amire ami szerint hamarosan kötet is lesz. Szabolcsi oh. Viktóriától, aki most telefonban van itt a belső közlés, mai különleges adásába. Köszönöm. Ö, a, a, először a Zugundrua című verset olvasnám. Zugundrua. Egyek voltunk a vonulásban, a nappalok hosszában, a belénk húzalozott mágnesekben. Mi voltunk a szíve? indulás előtt. Szejjel lefelé éltünk, csillagpokrót, erdőplafon. Szagról tudtuk az otthont, nyáron trágya, télen oszló halak. Aztán leszálltunk ott, ahol se trágya, se hal, csak sárga ragyogás. Elhagyta értünk ágát a gyümölc, és nem repültünk tovább. Vegyünk feszült, álomba húzott. Minden nap új termés, új kalász. Végül szávonhez zölt az ég. Felsorakoztunk. Ősszel néha még ne a falnak. A játék. Amikor a testek szagát felítte a föld, megjelent előttünk a sötétség. Megtanítala titeket játszani, csak kövessétek a hangomat. És a vadászok felálltak. A fekete erdőmű szetete vízen átvezetett az út. A fekete tűz körül valaki énekelt, és a holdat sárral tapasztott kosárba gyömöszölte. Rászolt két hat két őz kitabölt, azután szilvamagokat. Magasba dobta a kosarat, a hold az égre tapadt, a magukra fesztett csillagok pedig visszaestek, és a vadászok szemébe álltak. Kettő tapsolt. Így. Most már hazataláltok. A tenger néha rólunk álmodik. Mert maradt a személyek alatt valami az étől, amit nem old fel a víz. Idegen test, vándorol a bőr alatt. A vénát legyezőit kékre festi, a hajszálerekben visszafordul. Folyton a szívfalait keresi. kifeszítja a billentyük vitorláit, sátra pont. A pitval boltozatára vetíti a csillagokat. Szedmának hívtak, és eladtak egy halásznak. Egy ciklára tett. Sűrével félve babrált a hajam, fészkébe hajtogatta lábaim. Az ő kupillájában láttam, utoljára szétnek magam. A vihar akkor támadt, amikor az emberek felkapaszkodtak a sziklafalon, A legerősebb a tengerbe dobott, de nem el a csónakot. Senki sem ugrott utána. Utoljára a víjogás. Az ujjaim megfagytak és letörtek. Fókává, rosszmárá, halakká lettek. ők kísérték a süllyedést. A fenéken körén gyűltek, orrukkal babrálták a hajam, amíg a kínok alább hagytak. Ha félnek, még most is a tincseimbe bújva alszanak. Itt a alól újabb és újabb lények rajzanak, raknak ikrát, születnek, ölnek, halnak ég nélkül. Nem tudják, hogy volt ég. Néha én is elfelejtem. Olyankor a szilánk a szemhélyek alatt sajogni kezd. Néha a tengerről álmodunk. Mert bennem is maradt valami abból a viharból, amitől életre keltek a vizek. Az agykamránkban morajlik, újabb és újabb szörnyek szakadnak ki a felhőiből. Zúdul a tekervényekre az eső, cseppjei összenyálazzák és kiugatják a szavakat. A pókháló hártya bolyhain át visszaszívódnak a vérte, a szörnyek levedlik tükkejeiket. A fenéken vonagló hajról álmodnak. Az ébren lét háló. Egy-egy hé, törőt álkapocs, uszony, néha fennakad benne. Ha rájuk csukom a szemem, reggelre sós a bőrünk. Utoljára a skafandert olvasnám az a között teremnek a záró verse, Ez skafander. Toronyházak vagyunk, éjszakára lekapcsoljuk a villanyt, ne repüljenek belénk a madarak. Lehúzzuk a fejünkből az üvegfalat, a vákum kiszippantja tüdőnkből a levegőt. Mielőtt a az alacsony nyomáson felfornak. Mielőtt a mínusz 270 fokban megfagyunk. Végig veszük, honnan jöttünk, hová megyünk. Felhőnek néz minket a föld. Ez lesz az utolsó kép. Kék üveg golyó, fehér viharok. Aztán a mozdulat vége. Ahogy a nyelvhegye elengedi a hangot. Ahogy a köröm a talajt a granzsöté előtt. Ahogy elrugaszkodáskor behunjuk a szemünket ahogy a bevásárló kocsi megtihent, amikor egy kéz kiveszi a szívét és teszi. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Szabolcsi Viktóriával beszélgettünk, aki az idei Petridi shortlistese, és az előbbi percekben pedig az ő verseit hallhattuk. Nagyon szépen köszönjük, és boldog ünnepeket kívánunk Svájcba. Minden függönyön túl Köszönjük szépen. És én már itt ülök, itt ülő vendégeim felé fordulok, szó szerint és képletesen és Itt van a stúdióban Báliti Csaba és Kömlei Horvát Boglárka, akikkel az elkövetkező percekben fogunk beszélgetni, és mind a két pályamiből hallhatunk részt. A teeket először Báliti Csabával fogok beszélni, akinek a hely, ahol élünk című novellás kötete, kötetterve, mindig bizonytalan, nem ez egy kötetterve, vagy egy kötett, amiről beszélgetünk, öh, került fel a Petridi shortlistjére, és téged, öh, mi is megbeszéltük, hogy tegyeződünk, meg te és nem tuba volt mint az előbb Viktoriával Bencsi Korsója írt laudációt, ezt hangzott el tegnap a Petri diát a fugába és itt kiemeli ezeknek a köteteknek a társadalmi jelen, jelen, dimenzióját, illetve azt is, hogy milyen nyelven oldja meg ezt. helye hely, ahol élünk a cím ennek a kéziratnak, és amikor én elkezdtem olvasni, akkor nem tudhattam, hogy te mennyi idős vagy, de azokból a referenciákból a, arra következtettem, hogy azért nálam is egy nemzedékkel talán idősebb, vagy mondjuk ilyen 50 körüli. E, ez Mennyire volt célod, hogy valahogy a saját tapasztalataidat is bele tudjad írni ebbe a kötetbe? Vagy mennyire akartál ezzel játszani, hogy akár a törőcsikre gondolok, meg ezekre a referenciális utalásokra, amik a kötettel veleim vannak, így evidensek legyenek? Ez nem volt egy tudatos cél, uh -huh. inkább ezt Picit elkerülhetetlennek érzem, tehát hogy nem nagyon sikerült ezt más, hogy megírni. Sőt, egy idő után azon kaptam magam, hogy túl sok olyan szövegem van, ami a kamaszkorommal vagy a kamaszkoromnak az időszakával foglalkozik egyébként, akkor teljesen jól satszoltak meg az életkoromat, mert valóban ennyi idő. A, a alapján tudsz másolni, meg a törőcsik ja. alapján életkorra Igen, tehát Éppen a napokban töltöttem az 51. évemet. Oh. és hát ez azt is jelenti, hogy az a kamaszkor ez nagyjából a rendszerváltásban mm -hmm. egybe Esett, ami azért egy izgalmas időszak, amikor mindenki nagyon fogékony. Azt gondolom, hogy utólag visszatekintve az a fajta naivitás vagy izgalom, ami akkor bennem volt nagy kamaszként, az nálam sokkal tapasztaltabb értelmiségiekben is megvolt, hogy aztán azóta mi történt, és hogy ezek az illúziók mennyiben oszlottak, szét, az egy, egy másik kérdés. És akkor azon kaptam magam, hogy nagyon sok olyan szövegem van, ami er az életkorra, tehát a narrátor mondjuk, mondjuk kamasz, uh -huh. és egy ponton eljutottam oda, hogy, hogy azon kaptam magam. Volt is segítségem, aki ebbe az irányba próbált orientálni, hogy ennek próbálják egy kicsit ellentartani, mert nagyon nagy volt a kísértés, hogy olyan késő Kádárkori tárgyak, momentumok be a szövegbe, ami egy ilyen rossz ízű nosztalgiázás, vagy hát a retro feelinget erősíteni, És ez nem volt célom azért. Mert a nosztalgiás sem a régi, azt hiszem ez a nagy francia színész Signoretnek a, a memoária volt a címe, de a köteted azért is raffinált, mert egyrészt különálló történetek, különálló hangok, de mégis van egy másodfok, ahol azért összekapcsolódnak motivumok, karakterek, tehát van egy ilyen érdekes, második emelete is a kéziratnak a, vagy a könyvnek, ahol, ahol ez a találkozás van. Ez módszertanilag mit jelent, hogy először a pontok elindultak a maguk útján, aztán véletlenül találkoztak, vagy benned volt egyfajta ilyen felső emelet, és onnan lefelé kezdted el ezt a piramist építeni hogy bele kavarodjak teljesen ebbe a archeológiai, vagy a metaforába? Az esetek nagyobb részében ezek a szövegek egymást teljesen függetlenek voltak, semmilyen módon nem kapcsolódtak, aztán egy bizonyos ponton eljutottam oda, hogy fölmerült annak a lehetőség, hogy mi lenne, ha ezt egyszer valami kötett tervbe összeraknánk, és akkor valami szervező elv az, az jó jött volna, és úgy gondoltam, hogy négyen olyan pontot lehet azonosítani, ahol, ahol össze lehet kötni ezeket a szövegeket, hogy egymással ezek. Ezt csak a hallgató kedvéért mondom, azért nem mindig nagyon direktek, de bizonyos, bizonyos karaktereknél föl lehet fedezni, Igen. hogy valamilyen módon már ők korábban megjelentek a egyik és -egy, Igen, Ez az az is, de pont úgy van jellőzve, hogy az ember észrevehesse. De nem az van egy kicsit a szövegeknél, mint a Fleming híres története, nem a kémregényíró, hanem a biológus, a penicillan, hogy ott felejtette, és aztán elindult az erjedés, hogy ezek a szövegek elkezdenek egymással és kicsit beszélgetni, akár még magát a szerzőt is meglepve. És ezt az egészségügyi metaforrása véletlenül forszírozom, mert neked civilben egyébként egy olyan állásod van, ami, vagy szakmád van, ami egészségügy menedzser, ha jól tudom, hogy nem a orvoslásnak az a része, amikor az ember gyógyít, hanem amikor a, a gyógyítókkal dolgozó, hogyanítom, valamilyen pragmatikus bölcsész szinten. E, e, így van, amivel mi foglalkozunk, az, az egészségtudományok és a, a, a társadalomtudományoknak egy ilyen határterülete. Uh -huh. Én inkább a társadalomtudományokhoz állok egyébként közelebb. E, nem nagyon tudom fölidézni azt a pontot, amikor ez megjelent ilyen szándékként, hogy akkor ezek valamilyen módon egymásra reflektáljanak, illetve egy olyan szövegpár van, ahol, ahol egy nő monológiát halljuk, és ott fölmerült, hogy mi lenne, ha ő volt férjének a nézőpontja is megjelenne, az tudatos volt, és uh -huh. talán most így visszaidéz, azt gondolom, hogy az adta az ötletet, hogy akkor ezeket a kapcsolódásokat máshol is meg lehet teremteni. Utolsó kérdésem, a hely, ahol élünk, ez otthonosságra, és utal ez a cím, de valami fajta idegenségre, és otthon otthontalanságra, talán inkább vagy annak a bizonytalanságára, hogy az, amit az otthonunknak hiszünk, tudunk, az vajon mennyire lehet az? Nem tudom, ez mennyire volt szándékolt ennek a címnek ez a, ez a kettős kockázata jelentése? Nekem inkább az volt a fejemben, hogy legyen hogy ez a címemben, ember valójában nem helyekről szól Igen. A kötet, hanem emberekről. Hangul. És azoknak az érzelmi világáról, vagy kivetülésére. Igen, és, és akkor ez egy külön egy ilyen pikantériája a dolognak, hogy a, a címadon novellában a narrátor egyébként egy Magyarországon dolgozó vietnámi vendégmunkások aki egy akkumulátorgyárban dolgozik, és ő osztja meg az élményeit, tehát még csak nem is magyar a, a narrátor ebben a szövegben. De van egy szöveg, amely a Dominicus 2046-ban játszódik, amin egy nyira van innen a stúdiótól, és akkor most megkérnélek, hogy olvasd fel akkor a kötetből, ugye egy prózánál az mindig probléma, hogy 20 dekárt, 5 percet ki lehessen szedni belőle, úgyhogy köszönöm szépen, ha olvasol, és mondd a címet is. Vulpecula. Az aszfarra tett műanyag pohár fölé hajolok, az utcai lámpa halvány fényénél próbálom kivenni, hol lehet a dugó. Harmadszor döntő meg a pohár pereméhez illesztett üveget, de a dugó megint a palac nyakába csúszik, elzárja a borútját. Hülye vagy, mit művel szórám Gabi? Nem ér a lába a felfordított hintáról, csak így tudta magát beszuszakolni a láncok közé. Az üveget a pohár mellé állítom, görnyed háttal szugerálom mindkettőt, szégyellem a bénaságomat. Fél órája még vodkát is akartam menni az éjjel-nappaliban, most utálok itt lenni. Gabi leugrik a hintáról, majdnem kilocsan a kétdelkás üvegből a Hubertus. Máténál fekete címkés cseresznye van, bakancsai padon, a támláján ül. Nem mondták még neked, hogy a bortvétek kólával elrontani? Kérdezi számon kérően. Értetlenül nézek rá, nem tudom, a komért vette meg. A kólát kell feljavítani, mondja, és idétlenül vigyorog. Félig tölti a porra tüdítővel, felhabzik a fekete lé, a, próbú a tetején. Megfogja a boros üveget, a rutinosabban dönti meg, mint én az előbb. Ügyesebben. A bor tanul bugyok bele a kólába, mintha a színe is megváltozna. Eltűnik a hab, a felszínen apró parafa úszkálnak. Azért király, hogy ott voltatok, mondja Gabi, érzem az iricséget a hangjában. Mekkora meccs volt. Máté kiveszi zsebéből a gyűrűt jegyet, a repet búrájú lámpa felé tartja. Lehet, hogy bekereteztetem. Ezt tuti nem fogom elfelejteni. A apádnak se. Barom jó fejú, hogy nem is engedte kifizetni a zsugát. Sajnálhatja, hogy nem tudott ott lenni, egyszer van olyan az életben, hogy az ember kijut egy magyar brazíra. Fenékig, mondja Gabi, visszakászálódik a hintára, nagyot húz a hubiból. Pofákat vág, mintha hideg is kirázná, elégedetten felmutatja a Faterodra. Nem szólok semmit, számhoz emelem a poharat. Olyan, mint a kóla, csak kicsit rosszabb az íze. Gabi szerint tudja, hogy Mexikóban elkenyük a ruskik száját, meg a franciákét is tromforrá máté. Először arra gondolok, hogy éjfélkor kezdődnek majd a meccsek, nem fogják megengedni, hogy fennmaradjak. Aztán arra, hogy tutira megnézem az összeset, nem csak a magyarokét. Újra töltöm a poharat, minden alkalommal egyre rutinossabban. Az ablakok mögött világítanak a tévék, egyszerre változnak a színek. A földszinti lakásból kialakszik a telesport szignálja, ezek szerint 8 óra elmúlt. A meccs összefoglalóját ismétlik, vitrai beszél, nem értene szavakat, de megismerem a hangját. Valaki minden gólnál artikulátlanul felüvölt, mintha nem tudná az eredményt. Riaria, ria, hungária, ordítja Máté. A házak visszaverik a hangját. Kívjam az URH-t? Kiabál valaki az egyik zárt ablak mögül. Mindkettel kipirult arccal röhögnek. Gabi felugrik a mókuskerékre, elkezdi hajtani, olyan, mintha levegőben futna, csak a bakancsot döng a léceken. Hangosan énekelni kezd, hogy a doktor mérgezi a Rakendról pedig még igazán sosem szólt. rakendról számítunk rá, ha komolyra fordul, csak kihívod az urh -t. Az utolsó sort közösen éneklik. Gabi igazából Máté haverja, mindketten alternatívok, mellettük a menő is zsúrfiúnak tűnök. Nagyon egy hullám vannak, minket csak a foci hozott össze Mátéval. pár már, üvölt megint a lakó. Húsz perc múlva felhúzott érdekel fekszem a földön, tarkomat a mászok a támasztom. Elképzelem, milyen lenne, ha bevinnének a zsaruk, és apámnak a kapitányságra kellene értem jönnie. Ijesztő, de vonzó is, hogy miattam kezne. Peregnek a képek. Majd jövök, mondom anyámnak, behúzzon magam után az ajtót. Gyalogolunk a Dózsa György uton, a felvonulási téren lassan megtelik a parkoló, vidékiek eszik a zsiguli mellett az otthon hozott szendvicseket. A keletinél kollégisták cipelik az egész hétre való kaját. A lezárt népstadion útvilogó jelzőlámpája alatt lovasrendőrök az ebra fehér csiklyain, sárgálik a lószar. A Föltani intézet tetejéről atlaszkukukucskál a stadionba. A WC-nek nincs ajtaja, kínál a sor, padlón tócsa pedig senki nem most kezet. Nem merek besúrnát az üres nőibe. Mazorettek vonulnak a futópályán, szinkronban pörgetik a botjaikat, még a mosolyuk is egyforma. Máté rángatja a vállamat, mintha le akarná tépni a dzseki az arconba üvölt, valaki egy kolompot ráz. A szoty is megáll a leálltó lépcsőjén, leteszi a szatyrait, ő is a pályát nézi. Haladjám már, mondja valaki, az ajban is tisztán hallom. Lassan ismerem fel apámat, ahogy a tökölyű azt talán mosolyog, előre dőlve babrája poharát. A hajú nő lassan megtörli a száját, tűzpirosak a körmei. Félbeadja a szalvétát, betolja a alá. Gabi zsebébe gyűri a visszajárót, újai közé fogja az üvegek tyakát. Törög a kerék, a bőrkovátja úgy lobog, mint egy frakszárnya. Érzem a vas a tarkomon. A hintalánca halkan nyikoroga, hogy Gabi fészkelődik. Adjatok cigit! Máté felém dob egy cigarettát. Nem nyúlok érteket, több pattan mellettem a járdán. A barna dohány szentség a szürke asfaltra. Tüzet van, kérdezi Gabi, megrázom a fejem. Akkor neked is csak a pofád van, meg a dohányzó készletből, mondja, és odahoz egy doboz gyufát. A harmadik szálat sikerül meggyújtanom, próbálom a cigi végét a lángba tartani. Az első lyukot letüdőzöm, szétfeszíti a melkasom. Nem akarok köhögni, kiröhögnének, inkább csak pöfékelek. Valószínűtlenül csillagos az égbolt. Vállam a mászokának feszül, úgy ülök, mint a szobora a intézett tetején. A füstön keresztül is fényesen világítanak a csillagok. A földrejteremt csillag térképét próbálom magam elég képzelni. Magyarország domborzata és víze a fölött lóg, a vászom fehér vonalai nélkül csak a nagy göncöl tudom beazonosítani. Pár perc múlva a szekér elkezd a rúdjával jobbra-balra verdesni, mint egy metronom. Először lassan, majd egyre gyorsabban. Aztán az egész göncöl forogni kezd, követi a többi csillag is, meg a hinta, a oszlop, az eldobott cigarettás doboz a földön. A játszott teret körülvevő házak is keringenek, az a érzésem felülről bámulnak le rám. Megkapaszkodok a mászókába, behunyom a szemem, egyre gyorsabb a pörgés, érzem, hogy nem tudom megállítani. Hirtelen megfeszül a gyomrom, mintha valami összenyomná. Lassan veszem a levegőt, hogy ennyi jön a szorítás. Nem tudok megszólalni, előre dőlök, önkéntelen nyitom ki a számot. Valami csattan az aszfalton. Fehér darabok úsznak sötét lében, mintha anyám bolonya is a darabjai lennének. A csillagtérképek vonalaira emlékeztetnek. Nem tudom levenni a szemem a tócsáról, megtalálom benne az úrza minort, a kis göncöt, meg a vulpekulát. A szorítása gyomromban szűnik. Nem mondhatnám, hogy jól vagyok, de megkönnyebbültem. Gabi röhögve mellém lép, a földre pillant elkapja a tekintetét. Hátbaver azt mondja, inkább ez jön ki, mint a körzeti orvos, aztán felül a hinta előtti korlátra. Nagyon szépen köszönjük. Báliticséba olvasott fel a hely, ahol élünk című kötetéből egy novellát, amivel a magyar irodalomnak ezt a stadion próza tematikáját is gazdagítja nekem. Spilógy, hogy egy apámmal a meccsen című novell ez egyik kedvenc novellám, ezt még elnézést lehet, hogy nem kellene hozzátennem, mert nem én vagyok itt a főszerepet, de előhívta, az egy másik meccs volt. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk, Köszön és gratulálunk. Még egyszer, és akkor az idei díjazotthoz hoz, Kömlei Horváth Boglárkához fordulok, akinek naspoja Elipszilonnal című kötete lett az idei nyertese a Petridinnak, az ő laudációját Fenyvesi orsolja írta, és erre még fogok is majd támaszkodni, de először is hadd kérdezem meg, hogy ezt a jó címet, hogy Naspolya Elipszilonnal mikor találtad ki? Egy regényről beszélünk egyébként, ami egy nagyon izgalmasan tagolt fejezetekre, aletségekre, és ennek az egy a van, a naspolya elipszilonos jével kis kisfejezet, aztán az egész kötetnek meg az a cím, hogy naspolya elipszilonnal. Igen, köszönöm szépen. Az volt a problémám, hogy nagyon hosszú a nevem, és ezért kénytelen volt. És nehezen kiejthető. nehezen kiejthető. és hosszú, úgyhogy olyat, olyan címet kerestem, ami, ami legfeljebb két szóból áll és nagyon sok címötletem volt végig, és egyik se tetszett igazán, te meg őket, nem, nem tudnám őket felidézni. Nagyon ügyesen rögtön, a csípőből hárítottad. Igen, igen. És, és ez a naspolya elipszilonos ével, ez úgy, úgy megragadta meg, meg a figyelmet, mert ugye ez valamilyen szinten reflektálhat az egész kötetre, mert van benne ez a kicsit turizálós, meg kicsit vicces irány, de túl hosszú volt, és akkor így lerövidítettem, és így jött ez a, ez a címötletem lehet, aztán így maradt. Ö, ha nem túl szenzitív a kérdés, neked az az elipszilonosi és dolog megy a magyar helyesírással kapcsolatban, hogy mi a pontosé, mi az elipszilonosi? Tehát, ha... Az a kisebb bajom van. Ö, nem azt mondom, hogy tökéletes a helyesírásom, de ezek a pontosi, elipszilonosi az pont nem annyira a, a nehezített rész. Úgyhogy... Nekem a hosszú, rövid magánhagzók a, a, a, a, a nemezi számos. Úgyis mi javítja egyébként a bilentyűzet, úgyhogy igazából már I igen, és hogyha téged kemleinek hívnak, ahhoz mit szólsz egyébként? Van -e ez stratégiad, mert kemleinek eljtjük, azt ö, már igen. meg Igen, Annak örülök, hogyha már a boglárkát, azt, azt tudják, mert ö, már voltam minden, ami bébetűs, és női név. Mindjárt eltérünk a kötetedre is arra, a laudációra is, amiből még kölcsönözni fogok kérdéseket is, utána pedig a felolvasás után lesz még egy kis beszélgetés, tehát szendvicsbe fogjuk csinálni Aha, a dolgokat, jó. de a te civil szakmád is szerintem izgalmas lehet, te jogász vagy, és ha jól tudom, az adatvédelemmel foglalkozó jogász, és amellett az elmúlt években kezdtél el intenzívebben prózát írni. Ez nem tudom, hogy adatvédelmének mennyire helytálló. <gül> Abszolút, mert ez egyébként kim van az interneten több helyen olvasható, úgyhogy nincs ezzel probléma. Amit én még itt megemlítenék, hogy fogyasztóvédelemmel foglalkoztam korábban, fogyasztóvédelmi joggal, aminek így a kötet szempontjából ott, ott van jelentősége, hogy, hogy, hogy ezeket a rövid történeteket Azért is gondoltam, hogy, hogy így megtartom, mekkorában a uh -huh. noválákat írtam, mert, mert úgy láttam kutatásokból, hogy az emberek rövid ideig tudnak figyelni. Tehát, hogy, hogy öt percnél tovább nem olvasnak se cikkeket, se videókat is, mert ugye úgy vágják össze, hogy minél rövidebb legyen az egész. Úgyhogy, úgyhogy a régi noválás időszakonból próbáltam megtartani ezeket a rövid blokkokat, uh -huh. És az elmúlt két évben még sűrűbb lett az íráshoz való kapcsolatom, és ez, ez egyébként a gyerek születésével függ össze, mert, mert szellemileg nem kötött le semmi. Persze nagyon sok szempontból nehéz időszak, de, de egy hirtelen bezuhant az agykapacitásom. Agy úgy értem, hogy kétán voltam valami kitalálni, hogy, hogy, hogy fenntartsam ezt a korábbi állapotot. És, és részről pedig délutánonként ez egy, egy ilyen személyes adottság, hogy csak úgy aludt el a, a kisbabám, hogyha, hogyha mellette feküdtem. És gyakorlatilag csak a telefonom maradt, ami, amihez tudtam nyúlni, és, és hát az olvasás maradt, meg ugye hát a közösségi média, amit igyekeztem minél kisebb részben használni, és akkor az írás az így felértékelődött az életemben. És akkor ezt, az etapo, ezt a fajta prózát tudtad is írni akkor ezek között a körülmények között? Tehát ez a rövid szerkezet, ez azt is segítette, hogy egy-egy etüdöt hamarabb is írtál meg, vagy ebből a szempontból azért ez egy utólag lett inkább darabolva ez a szöveg? Vagy... Nem, fordítva történt, tehát hogy én még mielőtt ezt a kötettervet így kitaláltam, azelőtt volt... 6 darab novellám, vagy hát ilyen rövid történetem, uh -huh. és, és akkor el, elhatároztam, hogy csinálok egy, egy regényt ebbe, ezekből, de de megtartom ezeknek a korábbi formáját, és azt találtam ki, hogy az egyik lesz az első része a regénynek, tehát a fordalmi gondolni, és a másik pedig, hogy mindenképpen ezzel fog befejeződni a regény, és ezt azért találtam ki, ezt a befejező részt, mert nagyon nem szeretem, hogyha egy kötetnél, amiként egy zseniális kötet, van egy, egy vége, és, és néha azt érzem, hogy a, hogy a költő, vagy az író uh -huh. még egy kicsit rá, ráír, mert hogy nem, nehezen szár ki a szövegből, vagy úgy érzi, hogy még, még valamit még szeretne beleírni, és ez nekem sokszor ront az élményen. És ez az ez a utolsó rész, amit így kiválasztottam, ezt úgy éreztem, hogy bármiről is fog szólni, ez így, ez így kerek. Kerek, mert hogy kicsit befejezetlen, de azért valamit mond, és akkor így, így, így állt össze ez az ötlet. Most kérnélek meg, hogy olvas fel a regényből egy részletet, és kíváncsian várjuk, hogy melyik részletet választod, és hogy hol fog véget érni. És akkor utána még egy kicsit beszélgetünk Kömlei Horvát Boglárkával a belső közés mai idei utolsó adásában, ahol a Petri díjasokkal, az idei Petri díj shortlisteseivel és díjazottjával beszélgetünk. A mikrofonától is Szegőjön a semműsorvezető, bocsánat, szolgálati közlemény volt. Át is adom a szót Kömlei Horvát Boglárkának. Köszönöm. Fátyor azért legyen. Azt álmodom, hogy minden budapesti lakost kivezényelnek a Margit szigetre, hogy megmérjék a koleszterin szintjüket. A szigeten oda jön hozzám egy jóképű srác, kijelenti, hogy udvarolni fog nekem, és csak 4,3 az össz szintje. Ezen erősen elgondolkodom, a 4,3 tényleg jó, de végül azt mondom neki, hogy férjem van, inkább ne. Várj el, válaszolja. Nem lehet, már kiírtam a Facebookra, hogy házas vagyok. Nagy nap ez a mai, olvasom az SMS-t után. Születésnapja alkalmából tíz százalék kedvezményt adunk minden sorok puhító krémünkre. Pár éve még valamelyik ekszem szülinapi üzenetével indítottam volna a napot, aki kacsintós üzeneteivel biztosítaná, hogy pár napig még gondoljak rá, én meg maradok az örök b Most már mindenki eljutott a leendő esküvőm híre, hála a lelkes nagynéném posztjának. Sok boldogságot, egy bemozdult kép rólunk, négy felkiáltójál, így tette közzé. A posta ládában képes lap. Isten éltessen kicsikém, hétvégén vállak sütizésre, a kedvencedet sütöm. Egyáltalán nem eszem édességet. A bakancsot viszont nagyon várom, illésnek elküldtem egy linket, hozzátettem, hogy 39-es a méretem. Délben nevéde munkatársakkal. Milyen ez a 30? kérdezik. Amikor a kocsmában már nem jársz, de a pultost még felismered, válaszolom. Rátérünk a füvesítésre, kihasznál gyomírtót és miért, valakinek a teljes növényzet kihaltattól a márkától, nem tudtam megjegyezni a nevét. Még arra is jut idő, hogy kibeszéljünk valakit, aki nincs ott. Érdeklődött egy olyan esemény után a neten, ami párkeresésre irányul, pedig házas. Pont befut, visszatérünk a gyomírtókra. Ajándékbacsokit kapnak közö annak közösen birka, epres, 54 gramm cukor, megköszönöm. Munka utárohanás a plébánjára püspöki engedélyt intézni, csak én vagyok megkeresztelve, szükség van rá az egyház jog szerint. Komplikáció, az első áldozásom időpontját tartalmazó nyilvántartás elázott, mondja az ügyintézőnő. nő, szoros konyban a haja, aranyak lenc. Bizonyítsam, hogy tényleg itt voltam első áldozó. Apukám otthon lefotózza az eseményről készült fényképeket elküldi, még szerencsét pontot otthon van. Hullámos, haj most így a kezemben. Az ügyintéző nő felváltva nézi a fotót és engem. Éjszakára befont anyukám a hajam, ezért göndör a képen, hadarom. Ez nem igazolja, hogy mikor történt, mondja az ügyintéző. Abszurd, ilyen is csak velem történhet. Apa talál lapot, azt is elküldi, nincs rajta dátum. Akkor nem tudja kitölteni a formanyomtatvány csóvája a fejét a nő. Írja rá az iratra, hogy elázott, hisz ez a tény, válaszolom. Láthatóan nem kedve, de a dátum végül rákerült, mégse varhatta be a püspök úrnak, hogy nyolc évnyi nyilvántartásnak annyi. Emlékeztettem, hogy a családom hány generáció óta jár a tízes misére, a nagynéném pénzéből lett új az aranykehely. Otthon fekszem a kanapén, válaszolok az üzenetekre. Akinek nagyon örülök, annak két mosolygós fejet küldök, akinek kevésbé egyet. Akit nem ismerek, annak megköszönöm emoji nélkül. A legrosszabb, a köszi, azt csak két ismerős kapja. A vőlegényem óra videókat néz, én patkolós videókat. Szedik ki a patákból a szögeket, ez megnyugtat. A végén bekötözik egy ronyba fertőtlenítik. Egy másik videóban ki a hagymákat. Közben nyomírtó hirdetéseket kapok. Amikor elkezdődik az angol-magyar meccs, nem kapok több üzenetet. Mi is azt nézzük, győz a magyar csapat, tele az üzenőfal az eredménnyel. Nagynéném hív a meccs végén, panaszkodik, hogy az anyám szerint nem kéne beleszólni az esküvő szervezésébe, nem értő, ő soha nem tenne ilyet. Aztán arra kér, hogy ugorjak fel valamikor hozzá, hogy lássam az új kosztümöt, azt fogja felvenni a lagzin, a templomba pedig valami visszafogottabbat. Mondom neki, hogy szívesen csak essek túl a szervezés nehezén. Azt hitte, hogy lelkesebb leszek, ő értem bármit megtenne, előző este is imádkozott. Mielőtt letesszük a telefont, azért elmondja, hogy reméli lesz fájtla. És alig várja, hogy lássa a fekete öltönyben a vőlegényt. És meghívta a déneséket is a templomira. Tudom, a dénes, aki elkapott valamikor három évesen eldöltem a kis motorral. Hogyhogy nem emlékszem rá. Egy perc múlva visszahív, elfelejtette mondani, hogy Isten éltessen, imádkozni fog értem a bazilikában. Lehetett volna ott is az esküvőnk, miért vagyok ilyen csökönyös, nem illik a családunkhoz az a kicsi kápolna. Anyám Hív, ugye nem keresett a nagynéném, nehogy emiatt vegyünk fekete öltönyt. Jó lesz a mintás. A pukám a háttérből kiabálta: Kiabálja, hogy megtaníthatnám majd keringőzni, az sem mindegy, hogy angol vagy bécsi keringő, anyával már gyakorolt internetes videókra. A szalagavatomra megtanulta a bécsi, de az régen volt, akkor még nem számított retrónak a magnó. Elalvás előtt ülésében csomagolt dobozzal a kezében áll az ágy mellett, gondolom abakkancs, amit kértem születésnapomra. Másikat vettem, mondja elkendezve, sokkal jobb a színe. Felpróbálom, kényelmetlen kicsit, aztán eszembe jut, hogy pár óráig még érvényes a sarokpuhító kuponom. Nagyon szépen köszönjük. Nagy levegő, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Yeah. Kömlei Horváth Boglárkával, az ő Naspolyi Y című művéből hallottunk egy részletet, és már említettem, hogy uh, Fenyvesi Orsoly a is vannak kérdések, amiket én most kölcsön veszek, mint egy paszt. Amúgy a te szövegedben is volt egy futballmeccs, úgyhogy egy pont van a két szöveg között, meg némi évtized különbség, de nyert a magyar csapat legalább mindkét meccsen. Ennek lehet örülni. Uh, mert hogy a laudációba kérdéseket tesz fel, mert hogy el próbálja elképzelni a díjazottat, annyi mindent szeretnék még megtudni róla. És akkor jöjjenek a kérdése, amiket most kölcsön veszek. Jegyzete vagy képzel? Ha nem a saját életéből merít, hogy képes ennyi meg nem történtséggel előállni? Mikor érezte először, hogy a szavak engedelmeskednek az akaratának? Vajon az életben is ilyen vicceses viccesen sztorizik, kérdezi nem költőileg, hanem ki valódi kíváncsisággal a laudától, és én is ezt kérdezném, első körben azt, hogy ha már most adatvédelemmel foglalkozunk, és nem fogyasztóvédelemmel, az önéletrajziság csapdája vagy evidenciája mennyire foglalkoztatott téged az írás során, jelesül bármit ír az ember, az olvasónak olyan a szemüvege, hogy az hajlamos ráolvasni a szerzőre. Nagyon, nagyon is foglalkoztott az elejétől a végéig, és próbáltam úgy megírni ezt a kötetet, hogy a, a, a főszereplővel kapcsolatban nem zavart, hogyha bármit rám olvasnak, inkább a többi szereplővel voltam bajban, mert mert ez, ez, a, ez a saját gyávaságom volt, hogy nem akartam úgy megírni, hogy, a, hogy bármelyik ismerősöm, aki szerepel benne, és ráolvasható a dolog, az úgy, az úgy kellemetlenül érezze magát. Úgyhogy a főszereplő jelenvonásai azok nagy nagymértékben hajaznak az én személyiségeimre, viszont a többiek nagy rész kitaláltak, vagy pedig kicsit, kicsit nagyon kiszínezett <gül> személyiségekkel bírnak, a nagynéni A példa, nagy néni az teljesen, tehát egyáltalán is nagynéni. Az, amit a karambó feleség. Tehát akkor... Abszolút, tehát ő egy kicsit negatívabb karakter, tehát ott, ott, ott abszolút arra törekedtem, hogy, hogy egyrészt, hogy olyan rokoni szállat mutassak be, ami nekem nincs a való életben. Másrészt, hogy egyik rokonom se éreze magát megjelenítve a kötetben. A hogy egy kicsit át, átkapcsoljak egy másik Persze. kérdésre. Én ez is ömlesztettem, mint nem, a Nem, csak hogy ez ide, ide kapcsolódik, hogy amikor én ahogy úgy szoktam írni, hogy, hogy folyamatosan jegyzetelek. Tehát, uh -huh. hogyha meg, meghallok valamit, akkor azt én azonnal, és meg, meg tetszik, akkor azonnal felírom, mert el, elfelejtem. Kézzel egy jegyzetfizetben, vagy már a telefonban? Nem, driveban van egy külön egy uh -huh. névtelen dokumentum, így hívják a dokumentumot, tehát nem neveztem még el. Erre nem jutott Néftalán. idő, az, az elég jó. I igen. És, és igazából folyamatosan belefutok olyan helyzetekbe, amik, amik zseniálisan jól működhetnek szerintem egy kötetben, és, és, és amikor eszembe jut egy, egy gondolat, amit szeretnék, tehát sosem egy történet jut eszembe, amit meg szeretnék írni, hanem mondjuk egy mondani való, amit is szeretnék valahogy bemutatni, és akkor, és akkor megnézem ezt a dokumentumot, hogy mik vannak benne. Most például a héten ö, életemben először egy pedig kürösnél voltam, és, és mellettem egy nő... Ez egy lábjegyzet az adásban. Hát ez egy abszolút, abszolút fontos lábjegyzet, és mellettem egy, egy nő ö, olyan, olyan dolgokat mondott, ami, amit egyszerűen nem bírtam nem jegyzetelni. Tehát Kung fu Pandából idéztek ö, ö, lelki problémákra ö, választ, tehát hogy, hogy nagyon komoly... Ö, lelki problémákra innen, innen találtak Kapcsolódási pontot, és én ott, ott elővettem a telefonomat, hogy na, akkor, akkor nézzük, hogy miről van szó. És én még feltűnőse volt, mert, mert a mai világban úgyis mindenki telefonnal van, van a kezében, kicsit mosolyogtam, hát úgy tűnhetett, mintha csetelnék valakivel, és akkor én ott vég, végig jegyzeteltem. És, és az az érdekes, hogy van is egy nyitott novellám például most, ami egy munkahelyi étkezdébe zajlik, és oda pont beleillik az egész. Tehát, hogy jó, nyilván kicsit át fogom írni, de, de hogy valahogy így néz ki az egész, tehát, hogy visszakanyolodva arra, a kérdésre, hogy mennyire életrajzi ihletettségű, hogy gyakorlatilag minden, amit, amit leírtam, az az engem foglalkoztató uh -huh. kérdés, de csak egy kis részük történt meg így. Tehát mondjuk a, mondjuk a termékenységi probléma mondjuk megjelenik egy részében a regénynek, ennyit lehet spoilerezni talán, ö, és nagyon ö, és ennek, ennek az oka az, hogy, hogy én nagyon sok munkatársamnál ezt végigkövettem. Uh -huh. És, és jegyzeteltem közben. Teh, és engem is foglalkoztatott, tehát valamilyen szinten az én életemre is reflektált, csak nem pont velem történt meg. Kíváncsi van, hogy rádió rádióadás bekerül-e a próza életművelés korában, milyen, milyen oldalai lesznek ennek a, ennek a diskurzusnak. Nagy megfigyelő, vagy azért az kiderül a szövegből, és ez a főszereplő egy kicsit lehorgonzónál a nekem, ami az elejétől fölt, hogy talán jó értelemben egy meglehetősen provokatív személyiség, vagy egy olyan Igen. ember, aki olyan dolgokat is kimond, amiket más nem biztos, hogy hangosan kimondana, és e, tehát, hogy mer, mer akár picit antipatikus is lenni néha, én azt éreztem. Ez egyfajta ilyen történet is akkor? ha tetszik, vagy az, az, azt az életet szólaltad meg egy kicsit jobban, amelyik ö, harsányabb? Ö, Viccesen sztorizik? Én alapvetően egy ha harsány valaki vagyok, ö, úgyhogy ez nem állt, tehát ez, ez így kicsit ösztönös jött, Uh, és akkor, mikor például az egyik uh, szövegem megjelent, akkor többen kérdezték, hogy én ezt uh, miért vállaltam föl, vagy, vagy, vagy mi volt ebben a, a gondolatmenet, de, de igazából ezeket nem gondolom át ilyen szempontból, hogy, hogy provokatív, és akkor ez most vajon valakiben kiválta valamit, hanem, hanem ezek úgy ahogy jönnek, leírom. Tehát például a írom próza, hogy jön. Tehát például a regényed első fejezetének az első alfejezete felismered idővel, az egy olyan randevúnak a története, ahol annak is jelentősége van, hogy milyen filmre üljön be az elbeszélünk egy bizonyos Áron nevű fickóval, mert ha olyan filmre ül be, amiben zsidó karakterjegyű, attitűdű dolog van, akkor a, a srácnak a zsidósága, a zsidó -e vagy sem. Tehát olyan dolgokat rögtön a kiraksz az asztalra, vagy kirak a szöveg az asztalra, amikkel a próza szerintem igazán is dolgozhat az epikát, csak nem szokássa talán, hogy nevén nevezzen dolgokat, vagy ennyire megjelenítsen akár komikus, vagy groteszk problémákat. Annyiban azért tudatos <gül> volt, kicsit korrigálnék, hogy... hogy a regény során azok a pontok érdekeltek, amik, amik nagyon általánosak. Tehát amivel úgy mindenki találkozik, de nem biztos, hogy annyira uh, kiemelni. És szerintem ez a, ez a kis szalonrasszizmus, amit itt most említesz, Igen. Kis, kiség, vagy nagyobb módon Ez egy karikírozott valami dolog nyilvánvalóan. Abszolút. Uh, ezt azért akartam megjeleníteni, mert, mert uh, szerintem ez főképít a karácsony közelettével így nagyon sok család életében megjelenik, megjelenik, hogy, hogy ez egy ilyen egy ilyen áltános dolog a magyar társadalomban, hogy egy kis, egy kis kanyag zsidózás az így belefér, és... és, és... Sokan, én találkoztam őrök, nem is tudta, hogy maga a Nazareth Jézus eredetileg zsidó volt egyébként, és csodálkozott ezen az adaton egyébként, és kétségbe mondta. Mondtam, rabbi volt az illető, de ezt most zárója, bocsáss meg. Aha. Igen. De Igen. majd megírom egyszer egy novellában. Igen, tehát, hogy ezek az általánosságok érdekeltek, amiket én megfigy jó megfigyelően tartom magam, és, és, és akkor ezeket fölírom, uh -huh. és, és, és akkor ez pont jól jött ez az első történethez. Ha már ennek a Drive dokumentumnak nem is adtál nevet, azért a hősöknek adtál nevet Illés, és Áron, tehát ezek a nevek mennyire jöttek könnyen, vagy mennyire akartál most ebbe a... Te már azt mondod, hogy nagyon rövid szövegeket tudnak csak befogadni az emberek, az jutott eszembe, hogy, hogy a Thomas már nem olvast ezeket a kutatás mert a József és testvérek <gül> meglehetősen rövidebb hát lennek. De a nevek azok a passzolnának ott is talán. De hogy akkor azért még máshogy működik. emberi működik, igen, igen, nem igen. TikTok volt, hanem mondjuk könyvtár, de igen. A, a, azt, azt próbáltam a névválasztásnál követni, hogy az áron a főszereplő gondolkozik, azon hogy zsidó -e vagy nem, ugye a másik, és ez még ugye a név is egy kicsit ugye egy zsidósabb név, és az illésnél gondoltam, hogy akkor most már végig hogy akkor mindenkinek, aki megvan nevezve, kivéve a nagynénél mondjuk nem. Belül, de belül se lett egy neve a nagynénének? Tehát amikor kitaláltad no, a nagynénét, nem, nem nevezted el Klárinak vagy Katinak? Ő, ő vagy... Tekla lett végül Aha. a kötetbe, Jankovics Tekla. Ez egy idő után lett így. van. nem neki... így szólalt meg rögtön, hanem nem, idővel találtad. Nem, adat. próbáltam egy olyan nevet találni, ami... Öm, egy kicsit különleges hangzású, mert próbáltam egy, egy olyan családot bemutatni, akiknél ez a kicsit turizálós különleges család érzet megvan, és akkor, és akkor az a Jankovics tekla, az így jól hangzott, úgyhogy így, így jött ez a névválasztás. Amúgy szereted ezt a részét az írásnak, hogy létrehozol valakit, akinek te adsz arcot, te adsz nevet, vagy ez a része különösebben nem izgat? Vagy... Minden része izgat, nagyon-nagyon... Szerettem az írásnak minden aspektusát. Tehát a, a, a regény, mint olyan, az azért tetszik, mert kitalálni egy olyan világot, ami korábban nem volt, és, és ennek a, az elemeit, ugye sok elem ismétlődik, azért is lesz egy ilyen, egy ilyen hangulata az egésznek. Ez nekem nagyon foglalkoztatott, hogy akkor egy valami olyat létrehozni, ami eddig nem volt. És még ez is kérdés volt, ugye, hogy mikor érezte először, hogy a szavak engedelmeskednek az akaratának? Uh, Néha ezt most, ére, ére, ére, hogy. <laughs> Nem, egyébként az, az, az szokott uh, a menetrend lenni, hogy akkor uh, megírok egy nyers szöveget, és aztán utána még, még százszor neki megyek. Tehát az a baj, hogy... Uh, Tehát ez az átírós típus vagy? Átírós típus vagyok, és már, már az, az a problémám, hogy már annyira sokszor írtam át ezt a szöveget, hogy már nem tudom friss szemben nézni. Tehát hogy már, már nem is tudom megítélni sokszor, hogy, hogy jó-e vagy. Nem is ilyenkor szoktam tovább küldeni ismerősöknek, akik ilyen szakmai berkekben tehát, hogy ő járatosak, és akkor ők szoktak valamit mondani, hogy, hogy ott kéne valamit kicsiszolni, vagy mit tudom én, hiányos ez a bekezdés, vagy jó ez így, és akkor jobban érzem, hogy meg hát a megjelenéseknél is ez a jó, mm -hmm. hogyha az ember beküldi egy, egy folyóiratnak, akkor vagy kap egy igent, és akkor ez egy kicsit megnyugtatja, vagy ha azt mondják, hogy nem, akkor sokszor adnak egy választ, hogy miért nem. És akkor azért nagyon jó irányt a szövegnek, hogy hogyan lehet tovább. Adni. Pont pár hete jöttél a litera bemutatjába egyébként, igen, ugye? Igen, teljesen váratlan volt, igen. Szekeres óra a... ajánlott Igen, téged. igen, igen. És az is egy nyilvános adat kapcsolatban, mert tényleg félve bár, állítok Nyugodtan bármit egyébként. is, hogy Kukorelli Endre szeminál, szeminári vagy te is a tagja? Igen, ezt, hogyha nem tudom én, belefér, próbálom minél gyorsabban elmondani, hogy ez Még teljesen... van három-négy percünk, doktor, úgyhogy nyugodtan. <gül> Tehát, hogy ez egy, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt nekem az írással, hogy 17-ben egy Facebook eseményt láttam, pont ráértem, nem tudtam mit kezdeni magammal, hogy szeminárium, íróseminárium és Kukorelli uh, Andrea nevével volt ugye filmjelezve, azért tudtam, hogy ő kicsoda, és azt hittem, hogy ez egy ilyen felolvasás lesz, tehát ő felolvas egy verset, hallgatjuk, dőlünk, meleg van, ö, teljesen jó, és aztán derült ki, hogy ez egy, ez egy olyan szeminárium, ahol tényleg szöveggel van ö, dolog, és, és mindenki komolyan gondolja. 15-en köztük én is, és ö, hát teljesen meg voltam ijedve, mert, mert olyan szinten nem írtam korábban semmit, hogy a, a maximum az annyi volt, hogy egy naplóba beírtam, hogy 57 kiló vagyok, matekból nincs házi, tehát ilyen, ilyen Tehát szinte. Be se jutott, hogy írják. korábban? Eszebben se jutott. A művészethez mindig is kapcsolódtam valamilyen fronton, de ez az írás, mint olyan, ez így nem volt abszolút tudatos. És akkor később 2020-ban már, már, már önként jelentkeztem egy online csoportba, a kukoráli emlékhez, és akkor vittem már egy szöveget, de még akkor is inkább a, a csoporthoz akartam kapcsolódni, uh -huh. mint, a, mint a szöveghez. És egyébként az is lett a visszajelzés, hogy ez egy borzasztó szöveg lett. Tehát az első szövegem az, az katasztrófális volt, és, de hál' nem zavart annyira, hanem mentem tovább, és próbálkoztam. És az el is tűnt az a szöveg vagy abból valami azért egy átépült, mint Azt a térzeusz Az az menthetetlen szöveg volt. Nem, az akkor a igen. hajó törött szöveg. A kukorelmeket arról híres, hogy ő tényleg nem megy a szomszédba, vagy őszintén elmondja a véleményét egy-egy. Nekem, nekem ez felszabadító, tehát én nem, nem lélegsimogatásért megyek egy szemináriumra, hanem azért, hogy megmondják, és és jó érzés, hogyha valaki tudom, hogy őszinte lesz a, a szöveggel kapcsolatban. És hát sokan kiszoktak hátrálni ezekről a szemináriumokról, de engem abszolút inspiráltak ezek a alkalmak. Ezt a regénykéziratot, ezt mikor fejezted be, vagy mikor zártad le? Hát. Uh, most nem, nem, ne... percre pontosan, nem enyém bírósági tárgyalási érdeke. <gül> nem, nem. <gül> áprilisban volt most áprilisban egy olyan, olyan változat, akkor mondjuk 160 ezer karakternél jártam, amit elküldtem az első ilyen szakmai ismerősnek, hogy olvassa el, és akkor most tart mondjuk így ilyen 200-2000 karakternél, és akkor minden kis észrevétel után még tovább gyűrűzött ez a szöveg. Van, amikor a szövegnek az a tágulása és így szűkülése, ilyen apály daga, és aztán a végén kiadja. Olyat még sosem mondtak, hogy húzzak valamit, uh -huh. az mondjuk jó, inkább hiányoltak, tehát hogy az, az volt a jó, hogy nem kellett húzni, csak hát mindig, mindig jobb ötletek jöttek, amiket még bele kéne írnom, és akkor így haladtam előre. Hát akkor ehhez a szöveghez is további jó munkát, meg a továbbiakhoz is. Mai különleges adásunk végéhez értünk. Az elmúlt órában a Petri D. 2024-es shortlisteseivel beszélgettem. Először Szabolcsi Viktoriával, utána pedig Báliti Csabával, az elmúlt percekben pedig az idei díjazott a Kömlei Horváth Boglárkával. Mindannyiuknak még egyszer gratulálunk. Szabolcsi Viktoria telefonon volt jelen, Csaba, illetve Boglárka pedig itt volt személyesen. Nekem pedig nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem egész éves kitüntető figyelmüket. Mai hangvérnökünk Horváth Ádám volt, és további szép estét kívánjak. Jövő héten, szilveszter előestén az április 1-i úgynevezett bolondos, bolondozós adásunkat ismételjük meg, hallgassák meg szeretettel, és remélem januárban újra találkozhatunk majd, addig is mindenkinek boldog, áldott, békés és olyan ünnepet, amit szeretne. A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. BELSŐ KÖZLÉS